Misterele Parisului, Pista 35 Monseniore, Dumnezeu v-a redat-o și și-a revenit în simțiri. Primul ei cuvânt a fost, Tatăl meu, doamna duce să vrea să vă vară. La puține clipe după aceea, doamna Darville părăsi palatul prințului, și acesta se duse grăbit la contesa McGregor, întovărăși de Merv și de baronul de Grun și de un aghiotant. Rudolf îi anunțase uciderea floarei Maria, contesa Sarah Gregor, zdrobită de această știre care îi năruia toate nădejdile, chinuită de o remușcare târzie, căzuse prada unor puternice crize și unui delir îngrozitor. Rana ei, pe jumătate vindecată, se redeschisese și o lungă sincopă făcuse să se creadă că murise. Totuși, mulțumită unei constituții viguroase, ea nu muri după această gravă lovitură. Un nou licăr de viață părea să o fi reînsuflețit. Așezat într-un fotoliu ca să scape de apăsarea din piept care o sufoca, Sarah era adâncită în gânduri triste. Aproape că îi părea rău că nu murise. Deodată, Tom Satan intră în camera contesei. Își stăpânea cu greu emoția puternică. Făcu un semn și îndepărtă pe cele două cameriste ale sarii. Aceasta abia observă prezența fratelui ei. Cum te simți? o întrebă el. În aceeași stare sunt încă foarte slabă și am sufocări dureroase. De ce nu m-a luat Dumnezeu de pe lumea asta în ultima mea criză? Sarah, drag. Ești între viață și moarte. O emoție puternică te-ar putea ucide, așa cum, cum te-ar putea și salva. Nu mai am ce emoții să aștept, dragul meu frate. Nu se știe. Până și moartea lui Rudolf m-ar lăsa nepăsătoare. Spectrul fiicei mele necate, înnecate din vina mea. E mereu aici, în fața mea. Nu e o emoție, ci o remușcare continuă. Mă simt cu adevărat mamă de când nu mai am copil. Draga mea soră, dacă din întâmplare ne-am închipui un lucru imposibil, să zicem un miracol, că fica ta trăiește, cum ai primi această descoperire? Ți-am mai spus-o? Nu mă mai tem de nicio emoție. E una singură, totuși, care? Dacă ar fi vorba de fica Dumitare, Fica mea e moartă. Dar dacă n-ar fi? Dar dacă n-ar fi o simplă presupunere? Dacă printr-un hazard absurd, nesperat, fica dumitare ar fi fost scăpată din ghearele morții? Dacă ar trăi? Îmi faci rău. nu vorbi așa. E bine să mă ierte și să mă judece ce Dumnezeu, dar trăiește. Fica mea trăiește, te asigur. Prințul e aici cu un preot. Am chemat doi din prietenii dumitale care ți vor fi martori. Dorința vieții tale se va realiza în sfârșit. Prezicerea se împlinește. Ești suveran. Tom Seaton rostise aceste vorbe. Privindu-și cu teamă sora, urmărind pe chipul ei fiecare semn de emoție. Spre marea lui Iumire, fața sare rămăsese aproape impasibilă. Își duse numai amândouă mâinile la inimă. Prăbușindu-se în fotoliu, scoase un țipăt ușor ce părea smuls de o durere subită și adâncă, după care chipul ei vădi un calm desăvârșit. Ce ai, draga mea? Nimic, surpriza e o bucurie nevisată a care nu mai speram. În sfârșit, dorințele mele sunt împlinite. E bine, draga mea, ce-ți spuneam, aveai dreptate. Ambiția a năbușit încă o dată dragostea de mamă. Vei trăi și o vei iubi pe fica dumitale. Nu mă îndoiesc, voi trăi, nu vezi cât sunt de liniștită. Și această liniște e sinceră? Abătută, zdrobită cum sunt, aș mai avea oare putere să mă prefac? Înțelegi, dar de ce am șovăita din aur? Nu, chiar sunt mirată, căci îmi cunoște ambiția. Dar unde e prințul? E aici." Vreau să-l văd înainte ceremoniei. Fica mea e aici, fără îndoială, nu?" Nu, o vei vedea mai târziu." Într-adevăr, am vreme. Chiamă-l, te rog, pe prins. Soră, dragă, nu știu, dar tonul mi se pare ciudat, sinistru." Ai vrea să râd? Crezi că ambiția satisfăcută se exprimă prin blândețe, prin bunătate. Cheamă-l, te rog, pe prinț. Și în clipa aceea, Rudolf intră și deschise ușa. Fratele dumitale mi-a spus totul. Tot? Ambiția dumitale e satisfăcută. Da, e satisfăcută. Preotul și martorii sunt aici. Da, știu. Crezi că pot intra? Un cuvânt, Monsenior. Vorbiți, doamnă. Aș vrea să o văd pe, pe fica mea. Nu e cu putință. Vă spun, Monsenior, că vreau să o văd pe fica mea. E de avea în convalescență. A mai avut azi dimineață o emoție puternică. Această întrevedere ar fi funestă. Dar cel puțin ea își va îmbrățișa mama. La ce bun? Iată-vă, principesă suverană. Nu, nu sunt încă. Și nu voi fi decât după ce o voi îmbrățișa pe fica mea. Cum? Condiționezi satisfacerea mândriei dumitale? Da, de satisfacerea dragostei mele de mamă. Asta vă surprinde, monseniore? Din păcate, da. O voi vedea pe fica mea. Luați seama, monseniore, clipele mele sunt numărate. După cum a spus fratele meu, această criză poate să mă salveze, după cum mă poate ucide. În acest moment îmi sunt toate puterile. Mi le adun, toată energia mea o adun și am nevoie de, de multă energie ca să lupt împotriva emoției ce mi-a provocat o asemenea descoperire. Vreau să-mi văd fica sau de nu vă refuz mâna și dacă mor, nașterea ei nu va fi legitimată. Floarea mariei ei nu e aici, va trebui să trimiți o aducă. Trimiteți imediat să o aducă și consimt. Tot ce-mi cereți, căci clipele mele sunt numărate, monseniore, v-am spus. Căsătoria se va face în timpul necesar ca floarea Mariei să vină aici. Cu toate că acest simțământ mă surprinde. E prea lăudabil ca să nu-l iau în seamă. O vei vedea pe floarea Mariei. Acolo, pe acel birou unde am fost lovită, Luați și scrieți câteva cuvinte să vină în grabă. Voi trimite această scrisoare, fiice mele, prin aghiotanții mei. Va sosi aici într-o jumătate de oră. Pot să chem preotul și martorii? Puteți. Sau mai bine, vă rog sunați, nu mă lăsați singură. Însărcinați-l pe Săr Walter cu această misiune. El va aduce preotul și martori. Această căsătorie tristă, Rudolf, tristă pentru mine, pentru dumneata va fi fericită. Va fi fericită pentru dumneata, Rudolf, fiindcă eu nu-i voi supraviețui. Prietene meu, trimite acum prin colonel această scrisoare fiicei mele. O va duce aici cu trăsura pe floarea Mariei. Roagă-i pe preoți și pe martor să intre în sala alăturată. Doamne, fă ca să-mi rămână destule puteri să o văd și să nu mor înaintea sosirii ei. De ce n-ați fost totdeauna o mamă atât de bună? Mulțumită, Dumitale, cunosc cel puțin căința devotamentului, abnegația, da... Adinea ori când fratele meu m-a anunțat că fica noastră trăiește, lăsați-mă să spun fica noastră, fiindcă nu o voi mai spune multă vreme. Am simțit în inimă o lovitură cumplită, am înțeles că mă pedepsește soarta asta și că mă pândește moartea. Am ascuns asta, dar eram fericită. Nașterea copilei noastre va fi legitimată. Și nu voi muri decât după aceea. Și acum, dragă Rudolf, o ultimă rugăminte. Mâna dumitale. Ah, poftim, oh, dar mâinile dumitare sunt înghețate. Da, simt că mă sfârșesc, Poate ca o ultimă pedeapsă. Dumnezeu nu va voi să ombrățiști pe fica mea. Oh, ba da, ba da, se va îndura în fața remușcărilor dumitare. Și dumneata, prietene, ești înduioșat, mă ierți, Oh, fieți milă, spune-o, când fica noastră va fi aici, dacă sosește la timp, nu mă vei putea ierta în fața ei, ar fi să afle cât de vinovat am fost și nu cred că vei voi asta. Că nu voi mai fi în viață. Ce-ți va mai păsa dacă mă va iubi? Fii pe pace. Nu va afla nimic. Rudolf, iartă-mă! O, iartă-mă! Fi vei oare atât de nemilos? Nu sunt destul de nenorocită! Ei bine, Dumnezeu să-ți ierte răul pe care l-ai făcut copilului dumitare. După cum îți iert eu răul pe care îl mi l-ai făcut mie, femeie nefericită. Mă ierti din toată inima? Din toată inima. Cheamă pe preot, prietene, și spune-i să nu se departeze după căsătorie. Mă simt foarte slabă. Această scenă era sfâșietoare. Rudolf deschise cele două canaturi ale ușii din fund, preotul intră urmat de mărf și de baronul de Grun, martorii lui Rudolf, de ducele de lui Seni și de Lord Dugla, martorii contesei. Tom Satan venea la urmă. Toți actorii scenei dureroase erau gravi, triști și reculeși până și domnul de Luseni își pierduse voiciunea sa obișnuită. Contractul de căsătorie între prea înaltul și prea puternicul principe Gustav Rudolf al cincilea, mare dulce domnitor de Gorenstein, și Sarah Seyton de Halsbury, Contesa McGregor, contract care legitima nașterea Floarei Maria, fusese pregătit de baronul de Griun, fucitit de el și semnat de soți și de martorilor. lor. Cu toată căința contesei, când preotul se adresă cu vocea solemnă lui Rudolf, Altețea voastră regală consimte a lua de soție pe doamna Sarah Seyton de Halsbury contese de Megregor, iar prințul răspunse un da, cu voce tare și hotărâtă, privirea muribunda sare aruncă o fugare expresie de izbândă și o undă de mândrie se așternu pe trăsăturile ei livide. Era ultimul licăr de ambiție care murea, Odată cu ea. În timpul acestei triste și impresionante ceremonii, nicio vorbă nu fu schimbată între cei de față. Când totul se termină, martorii sarei, ducele de Luseni și lordul Diugla se închinară adânc în fața prințului, apoi plecară. La un semn al lui Rudolf, Murph și baronul de Grun îl urmară. Rămasă singură cu Rudolf, Sarah murmură cu voce stinsă, în timp ce trăsăturile ei se descompuneau în chip îngrozitor. Sunt la capătul puterilor. Simt că mor. Nu o voi vedea. Ba da, draga mea. Liniștește-te, Sarah. O vei vedea. Nu mai sper. Acest efort, oh, mi-a trebuit o putere supraomenească. Mi se tulbură tot mai mult vederea. Sara, ai răbdare, va veni. Acum nu mai poate întârzia. Dumnezeu nu va voi să-mi acorde această ultimă consolare. Sara... Ascultă, dragă sară, mi se pare că vine trăsura. Da, ia e. iată o pe fica dumitale. Oh. Rudolf, să nu-i spui cumva că am fost o mamă ticăloasă. Ah, te rog, te rog, Rudolf. Dar contesa nu mai raționa. Vorbele ei erau din ce în ce mai incorecte. Rudolf îngrijorat a plecat asupra ei, văzu cum ochii i se încetosau. Iertare, fica mea, să-mi văd fata, iertare, cel puțin după moartea mea. Onorurile rangului meu! Acestea fură ultimele cuvinte ale sarei. Ideea fixă, dominatoare a întregii ei vieți îi revenea mereu în minte, cu toate că se căise sincer. Monseniore, sa Maria! Numear! Nu, spune-i să nu intre." Cheamă mai bine preotul." Dumnezeu nu îngăduie mânghierea supremă de a-și îmbrățișa copilul." După o jumătate de oră, contesa Sarah Magregor înceta din viață. Trecuseră 15 zile de când Rudolf, căsătorindu-se în extremis cu Sarah, legitimase nașterea floarei Maria. Era în ziua de păresem, data la care îl vom conduce pe cititor la Bisetre, acest mare stabiliment destinat, după cum știm, tratamentul alienaților. Servea drept adăpost și pentru șase sau șapte sute de bătrâni săraci care erau admiși în acest soi de casă de invalizi civili, când ajungeau la vârsta de șaptezeci de ani, s-au căpătaseră grave infirmități. Un asemenea azil ar fi visul unui meșteșugar văduv sau necăsătorit, care după o lungă viață de lipsuri și de muncă cinstită și-ar fi găsit aici o dihna și bunăstarea pe care n-a cunoscut-o niciodată. Orologiul bătuse de 11, când două trăsuri se opriră în fața grijlajului exterior. Din prima, coborâre doamna George, Germain și Rigolet, din a doua, lui Morel și mama ei. Vrem să spunem cititorilor că între timp Germen și Rigolet se căsătoriseră. Lăsăm pe cititor să-și imagineze... Exuberanța, fericirea ce strălucea pe chipul fraged a lucrătoarei, ale cărei buze trandafirii nu se deschideau decât pentru râs, pentru surâs sau pentru a îmbrățișa pe doamna George, căreia îi spunea mamă. Trăsăturile lui Germen exprimeau o fericire mai calmă, mai reținută, mai gravă. Îl stăpânea un simțământ de adâncă recunoștință, de respect aproape pentru această bună și vașnică fată, care adusese la închisoare alinări atât de încurajatoare, atât de duioase, de care însă Rigolet nu voia să-și amintească pentru nimic în lume. Astfel că, de îndată ce micul ei germen aducea vorba despre asta, ea schimba subiectul, motivând că asemenea mintiri o îndurerau. În acel moment, doamna Jorge se întoarse și spuse fiului ei și Rigoletei: Copiii mei, iată-l pe domnul doctor. Doctorul Herbin, un om mai în vârstă, avea o înfățișare foarte spirituală și distinsă, o privire pătrunzătoare de o agerime deosebită și un surâs care exprima o mare bunătate. Vocea în genere armonioasă devenea aproape mângâietoare când se adresa alienaților, așa că tonul suav, cuvintele duioase, păreau să liniștească adesea irascibilitatea obișnuită a acestor nenorociți. El era unul dintre primii medici care au folosit în tratamentul nebunii compasiunea și bunăvoința în locul oribilelor mijloace de constrângere întrebuințate până la dânsul. Nu se mai puteau aplica lanțuri, bătăi, dușuri reci și mai ales izolări, afară de cazurile excepționale. Datorită ascuțitei sale inteligențe, înțelesese că monomania, sminteala, furia, se măresc prin sequestrare și brutalitate, dar supunând pe alienați unei vieți comune, mii de întâmplări mărunte de incidente de fiecare clipă îi împiedicară de a fi obsedați de o idee fixă cu atât mai periculoasă cu cât este susținută prin izolare și intimidare. Domnule doctor, deși am crezut că îl voi putea însoți pe fiul și pe nora mea, deși nu-l cunosc pe domnul Morel, Starea acestui om minunat mi-a strânit atât de mult interesul încât nu m-am putut împotrivi dorinței de a asista împreună cu copiii mei când va reveni la o stare normală, după cum sperați, în urma încercării la care îl veți supune. Mă bizui mult, doamnă, pe impresia plăcută ce o va face prezența fiicei lui și a persoanelor pe care e obișnuit să le vadă. Dar până să ajungem la el, dacă nu vă temeți, doamnă, de înfățișare a alienaților, Vom trece prin mai multe curți ca să ajungem la clădirea exterioară unde am socotit nimerit să-l trimit pe Morel. Și am dispus că azi dimineață să nu fie adus la fermă ca de obicei. Nu, nu mă tem să mergem, domnule doctor. Oh, dar cine e acel orb care arată așa de oribil? Doamne, e o poveste foarte ciudată. Acest orb... A fost prins într-o spelucă de pe champ unde a fost arestată o bandă de hoci și asasini. Omul a fost găsit legat în lanțuri, în mijlocul unei hrube subterane, lângă cadavrul unei femei atât de groaznic mutilată, încât n-a putut fi identificată. Oh, uh, dar e groaznic! Acest om e de o râțene înspăimântătoare. Toată fața lui a fost arsă de vitriol. De când a venit aici, n-a scos un cuvânt. Nu știu dacă e cu adevărat mut sau se preface. Printr-o ciudată întâmplare, singurile crize pe care le-a avut au survenit noaptea în absența mea. Din păcate, întrebările ce îi se pun rămân fără răspuns și nu putem avea nicio informație despre situația lui. Accesele par să fie declanșate de o furie a cărei cauze e de nepătruns, căci nu scoate o vorbă ceilalți alienați au pentru el multă atenție. Îl ajută la mers, îi vorbesc, vai, după gradul lor de inteligență. priviți iată-i. Nu era un nebun, dar se prefăcea mut și smintit. Toate persoanele care îl însoțeau pe medic se dădură înapoi de groază la vederea învățătorului, căci el era. El spera deci să rămână mereu la bisetră, jucându-și mai departe rolul de mut și nebun. Da... Aceasta era atunci singura lui dorință, în neputința de a face rău, ceea ce-i paraliza instinctele bestiale. Mulțumită izolării totale din hruba lui Baț Roșu, după cum știm, remușcarea cuprinsese puțin câte puțin acest suflet împietrit. Încordându-și mereu mintea printr-o neîntreruptă evocare a mintirilor din crimele sale din trecut, lipsit de orice contact cu lumea din afară, ideile lui săvârșeau adesea prin a-i se concretiza în creier, după cum o spusese chiar el cu cuvale. Atunci se înfățișau câteodată a evea victimile lui, dar asta nu era nebunie, ci puterea mintirii și remușcării dusă la ultima expresie. Învățătorul ședea pe o bancă, o claie de și îi acoperea capul hidos și enorm. Își ținea coatele pe genunchi și bărbia sprijinită în palm, cu toate că această groaznică mască era lipsită de simțul văzului, că avea două guri în locul nasului, Că gură era deformă, o disperare cruntă, zdrobitoare, era întipărită pe fața lui monstruoasă. Un alienat cu figura tristă, binevoitoare și tinerească, îngenuchiat în fața învățătorului, îi ținea mâna lui puternic în ale lui. Îl privea cu bunătate și cu vocea blândă repeta mereu aceleași vorbe. Fragi, fragi, fragi! le mam, Cât de zdrobit pare acest orb nenorocit! E adevărat, dragul meu. Mi se frânge inima fără să vreau. Îmi face rău. Uf, uh, cât de trist să vezi omenirea sub acest aspect sinistru. Domnule doctor, vă rog să mergem." Abia rostise doamna George aceste cuvinte că învățătorul avut o Fața lui cruntă deveni palidă sub cicatricele ei. Ridică și întoarse repede capul atât de brusc încât mama lui Germen încât dânsa nu-și mai putea reține un țipă de groază, deși femeia nu bănuia cine este acel nenorocit. Doctorul observând că doamna Jerjefu sese puternic impresionată de această scenă, îi spuse, Din fericire, doamnă, vom merge să-l vedem pe domnul Morel, și dacă speranța mea se realizează, sufletul dumitale se va bucura că acest om minunat va fi redat dragostei demnei și lui soții și iubitei sale fiice și medicul se depărtă urmat de persoanele care îl însoțeau. Învățătorul rămase singur cu nebunul savant, care început să explice de altfel foarte amănânțit și cu multă elociență mersul impunător al astrelor, care descriu în tăcere o traiectorie imensă în cerul unde e aproape noapte permanentă. Dar învățătorul nu asculta. Era cuprins de o imensă deznădejde la gândul, Că nu va mai auzi niciodată vocea fiului său și a soției sale. Sigur de groaza ce lui inspira, se gândi la nenorocirea, rușinea, spaima în care ar fi cufundat aflarea lui adevărate. Ar fi preferat o mie de chinuri decât să li se dezvăluiască. O singură, o ultimă mângâiere a avut, insuflase preț de o clipă milă fiului său și fără să vrea își aminti de cuvintele lui Rudolf, înainte de a fi dat acea teribilă pedeapsă. Fiecare din vorbele tale e un blestem, fiecare din vorbele tale va fi o rugăciune. Ești plin de îndrăzneală și cruzime, fiindcă ești puternic. Vei fi blând și umil pentru că vei fi slab. Inima ta este zdrobită în fața căinței. Într-o zi îți vei deplânge victimile. Din om te-ai făcut fiară. Într-o zi înțelepciunea îți va reveni prin ispășire. N-ai respectat nici ceea ce respectă fiarele sălbatice, pe femeia lor și pe puiul lor. După o lungă viață închinată mântuirii de păcate, ultima ți-implorare adresată lui Dumnezeu va fi să-ți dea fericirea nesperată de a muri lângă soția și fiul tău. Doctorul și celelalte persoane care îl însoțeau, Sedusere în clădirea în care se află Morel. Dar vă rog să mă așteptați aici. Mă duc să văd ce face Morel. Te rog, Luiz, fii foarte atentă. În clipa când voi striga vino, apar numai decât, dar singură. Când voi spune a doua ară, veniți. celelalte persoane vor putea intra după dumneata. Ah, domnule, mi se strânge inima, bietul tata. Dacă această încercare nu va reuși... Sper că îl va salva. Îl pregătesc de multă vreme. Ei, hai de fi liniștită și gândește-te la ce ai de făcut. Și doctorul, părăsind persoanele care îl însoțeau, intră într-o cameră ale cărei ferestre zăvrelite dădeau către grădină. Mulțumită odihnei, vieții sănătoase și grijii cu care era tratat, chipul șlefuitorului nu mai avea spectrul palid, tras, ...de o slăbiciune bolnavicioasă. Dragă Moren, ai lucrat destul, ai câștigat în sfârșit cei 1300 de franci și trebuiau ca să o salvezi pe Louise. Iată-i! Louise salvată! A, alerg la notar! Vino! A, alerg! Uf. Nu, e un vis! Unde mă aflu? Oh, cu neputință! E vis! Nu, nu, nu, nu, ea. Și Nu mi-amintesc! O, oh, mă trezesc, oare? Mi se învârtește capul! Oh, nu cutesc să mă uit! E rușine, nu e Luiz. Tată, sunt eu, Luiz, fica ta. Bietul meu, tată, sunt eu și mama. Sunt aici, toți prietenii dumitale Nu ne vei mai părăsi, nu vei mai suferi. Vom fi fericiți acum, toți vom fi fericiți. Tot... Toți fericiți? Dar ia, stai. Stai să-mi amintesc. Toți fericiți Totuși mi se pare că Că veni să te aducă la închisoare Luis Da, tată Dar am fost achitată După cum vezi Iată-mă, sunt lângă dumneata Așteaptă puțin Așteaptă că Îmi revine memoria Dar notarul Mort, a murit, tată Mort? El? Atunci, atunci te cred. Putem fi mmm Unde mă aflu? Cum am ajuns aici? De câtă vreme? Și de ce? Mm. Nu mi-amintesc prea bine. Ai fost bolnav. Ai avut niște friguri foarte grave. Ai fost în delir. Dar acum ești bine. Da. Îmi amintesc de această ultimă întâmplare înaintea bolii. Stăteam de vorbă cu fata mea și cu. cu cine oare? Ah, cu un om foarte generos. Domnul Rudolf. El a împiedicat arestarea mea. De atunci însă nu mi-amintesc nimic. Nimic. Boala dumitale s-a complicat cu o pierdere a memoriei. Dar vederea fiicei dumitale, a soției și a prietenilor, ți-au redat-o. Dar la cine sunt aici? La un prieten al domnului Rudolf. Astfel... După cum se întâmplă adesea în cazurile de nebunie, Morel nu-și amintea și nu era conștient de boala de care fusese atins. Câteva clipe mai târziu, sprijinit de brațul soției și al ficei sale, însoțit de un student chirurg pe care, pentru mai multă prudență, doctorul rugase să-l însoțească până la Paris, Morel urca într și părăsea bitresul, fără a bănui că fusese internat acolo ca nebun. Încă foarte impresionați de ceea ce văzuseră, doamna George Rigolet și Germain reloară drumul Parisului. În clipa aceasta în care doctorul Herbini intra să viziteze curțile, intră un funcționar superior al instituției care îi spuse... Ah, scumpe doctore, nu vă puteți imagina la, la ce scenă am asistat Pentru un observator ca dumneavoastră ar fi fost un, un izvor nesecat. Dar cum așa, ce scenă? Știți că avem aici două femei condamnate la moarte, mama și fica. Ele urmează să fie executate mâine." Da, fără îndoială că știu." Ei bine, de când sunt, n-am întâlnit o îndrăzneală și un sânge rece ca la acestei mame." E o femeie infernală!" Nu e vorba oare de acea văduvă marțial care a devenit atât de cinică în cursul dezbaterilor?" Da, chiar ea e!" Și ce a mai făcut?" A cerut să fie închisă în aceeași celulă cu fica ei până în clipa execuției. Cererea a fost aprobată, fata ei, mai puțin înrăită ca ea, părea să șovăie în fața apropierii clipei fatale. Pe când stăpânirea deabolică a văduvei creștea, dacă asta mai era cu putință, chiar acum preotul închisorii intrase în celula lor să le ofere consolările religii, fata se pregătea să le primească, dar mama, fără să-și piardă o clipă prezența de spirit, I-a copleșit pe dânsa și pe preot cu niște sarcasme atât de ticăloase încât venerabilul părinte a fost nevoit să părăsească celula, după ce zadarnic a încercat să o facă pe această nemblânzită femeie să asculte câteva cuvinte sacre. Hm, în ajunul urcării pe eșafod o asemenea îndrăzneală îngrozitoare. De altfel s-ar zice că e una din acele familii urmărite de fatalitate, ca în tragediile antice. Tatăl a murit pe șafod, un fiu era ocnă, un altul de asemenea condamnat la moarte, a evadat de curând, mi se pare. Fiul cel mare, singurul și doi copii mai mici au scăpat de această înspăimântătoare contagiune. Totuși această femeie a cerut fiului mai mare, singurul om cinstit din acest neam execrabil, să vină mâine dimineața să-i asculte ultimele dorinți. ce întrevedere. Nu sunteți curios asistat la ea? Cinstit vorbind, nu. A doua zi soarele se ridică radios strălucitor. Spre dimineață, la orele patru, mai multe detașamente de infanterie și cavalerie, Veniră să-nconjoare și să păzească împrejurimile ospiciului Beisetre. În curte se afla un detașament de jandar. O birjă obișnuită și o trăsură lungă, îngustă, cu un coș galben. La trăsură erau înhămați trei cai de poștă, care nechezau voioși, agitându-și clopoțeilor cristalini. Văduva și fica ei se urcară în acea trăsură ca într-un omnibus printr-o portieră așezată în spate. Această asemănare inspiră văduvei o ultimă reflecție sarcastică. Conductorul nu va mai spune că sunt ocupate toate locurile. <laughs> Apoi pășii pe scara trăsurii pe cât de sprinten îi îngăduiau legăturile. Pertăcuța, abia răsuflând, susținută de un ajutor al călăului, Fu așezat într sură, în fața mamei și apoi portiera se închise. Bizitiul l birjei adormise. Călăul îl scutură. Eee, mă Scuză-mă, cetățene, acum ceas la culesul vilor și acum la ghilotină. Asta dovedește că toate cursele se succed, dar nu se mai seamănă una cu alta. Cele două vehicule, precedate și urmate de detașamentul de jandarmerie, ieșiră pe poarta exterioară a ospiciului Bisetre și luară în goană mare drumul Parisului. Înainte de a merge mai departe cu povestirea noastră, câteva cuvinte despre cuțitar. Reîntors incognito din Algeria, unde Rudolf îl împropietarise, sosise la Paris exact când Rudolf avea cea mai mare nevoie de el. Germen fiind la închisoare, viața îi era în pericol. Știindu-se nevinovat, nefiind de aceeași teapă cu toți borfașii, Germen tea retras, îngândurat și numai vizitele Rigoletei îi mai dădeau speranțe de viitor, de viață. Trebuia cineva să să-l apere, să-i dea curaj, să-i insufle încrederea că cei din afară îl vor ajuta. În acest scop a fost ales cuțitarul. Rudolf, prezentându-i pericolul la care era expus Germen, îl rugă să facă cum s-o pricepe mai bine, dar viața lui Germen să fie asigurată. Cuțitarul ingenios, ca întotdeauna, simulă o spargere la propria elocuință, foarestat și întemnițat. Nimeri în aceeași celulă cu Germen. În felul acesta, Germen era mereu sub observația cuțitarului, iar când marțial, scheletul și alți borfași plictisiți de monotonia celului vrând să se distreze într-un fel și hotărâră să-l pe Germen spre a satisface poftele lor sadice, cuțitarul fu într-adevăr omul care îl apără. De îndată ce Germen a părăsit închisoarea, cuțitarul l-a putut dovedi cu ușurință că se furase singur mărturisind judecătorului de instrucție scopul acestei ciudate înșelătorii, Fu pus în libertate, după ce fu pe bună dreptate, aspru dojenit. Negăsindu-o atunci pe Floarea Mariei și vrând să răsplătească acest nou act de devotament din partea cuțitarului, căruia îi datora, cum știm, viața, Rudolf, ca să împlinească dorința sălbaticului său protejat, îl instalase în casa din strada Plumei făgăduindu-l să-l ia însuita lui când se va înapoia în Germania. Am mai spus-o, cuțitarul avea pentru Rudolf afecțiunea oarbă, stăruitoarea unui câine pentru stăpânul lui.